Проте це більше не проблема. Тепер можна сконструювати машину часу без екзотичної речовини. Зараз можна використовувати будь-який матеріал, навіть пил. Однак для створення цієї машини часу необхідні гігантські гравітаційні сили. Вони існують біля таких об'єктів, як чорні діри. Чорт забирай! Я ж не мала ніякого екзотичного матеріалу. Не уявляла, що таке негативна щільність. І не відчувала над собою ніяких гігантських гравітаційних сил. Взагалі нічого, крім, крім того нестерпного болю у шлунку. Можливо, я випадково потрапила в зону якогось таємного експерименту, що проводився на околиці міста. Але чому мене ніхто не зупинив, не попередив? Я точно пам'ятаю, що до не було ніяких підозрілих об'єктів, які могли б указувати на те, що в цій зоні проводиться експеримент. Я пробігла очима кілька наступних посилань. У 2010 році відбулася подія, що змусила з новими силами народити Дискусії про мандівки у часі. Але й до 2010 року у нашій реальності відбувалися речі, що ніяк не укладаються у голови багатьох людей. Наприклад, випадок із Джоном Тітором. Він зник у березні 2001 року, але перед тим устиг розповісти, що повернувся зі спецзавдання із 2036 року а у сьогоденні затримався, щоб відвідати родину. У його розповіді було безліч нестиковок, але усе ж таки у деяких дослідників подібних явищ виникла думка про те, що Тіттор казав правду. Адже, за його словами, метою його місії була доставка схем комп'ютера IBM 5100 для начебто розшифровок кодів мов програмування – АПІЕЛ і БАЗІК, і те, про що розповів Тіттер у 2000 році, а саме подробиці про комп'ютер, стало відомим лише в 2007 році. Отакої. Я почала натискати інші лінки. Переді мною відкрилися сотні форумів, обговорень, різного роду припущень. Оскільки я ніколи не цікавилася подібним, Голова моя пішла обертом. Несподівано згадала учорашню балачку Мирося і Томочки. Чому саме я? Тобто, чому це трапилося саме зі мною, а не з будь-яким зацікавленим у цій темі науковцем чи дописувачем цих божевільних форумів? Вони були щасливі? Навіщо, навіщо це мені? Коли ми дивимося під збільшувальним склом на найрівнішу і гладеньку поверхню, то з'ясовуємо, що насправді вона дуже нерівна, груба, повна дір. У дуже малих масштабах ми завжди доходимо до межі, на якій стає очевидною зернистість матерії і квантовий її характер. Повірте мені, так само з часом пише Гокінг. Стівен Гокінг Попри мою Цілковиту тупість у точних науках це ім'я було мені знайоме. Юнак, що з дитинства був вражений аміотрофічним склерозом, закінчив Оксфордський університет. Займався космологією та квантовою гравітацією. Зробив у цих царинах чимало цікавих відкриттів і нині обіймає посаду професора математики Кембриджського університету. Ту саму, на якій 300 років тому перебував Ісаак Ньютон. Спілкується із світом за допомогою мовного синтезатора. Попри невиліковну хворобу, він здійснив політ у невагомості. Написав бестселер «Коротка історія часу». Ось, хто би міг хоч щось прояснити, принаймні повірити, якщо, звісно, він ще живий. Може написати листа – «Шановний пане Гокінгу!» За спиною почалося шурхотіння. Це Миросі.